Степанович два роки тому потрапив у аварію. Його вигрібали з підзем'ятої в гармошку Волги довгою бережно, буквально по частинах. Потім у лікарні так же довгою бережно збирали докупи. Ніхто не сподівався, що він буде жити, але Степанович пощастило. Ліва нога не діяла, вказівний палець на лівій руці ампутували, два ребра замінили на протези, зір упав одразу через травму хребта, але 30-річний хлопець залишився живим. Дружина, забравши семирічну доньку, пішла від нього, тільки не побачила результати праці хірургів. Та не це було трагедією для Степановича. Йому сказали, що він ніколи не сяде за кермо, а він був помішаний на машинах. Сам він, сміючись, розповідав, що народився на задньому сидінні старого москвичана, якому його матір везли в сусіднє село до лікаря, і пристрасть до машин закладена йому в гени. Шевель часто користувався його гаражем, що стояв тепер порожнім. Переховував крадені машини, перефарбовував їх, робив різний дрібний ремонт. Степанович діставав за це проценти і не заперечував. «Мені ж тебе, шкода, Генко, влипнеш рано чи пізно в історію. Давно вже я вляпався в цю історію Степановичу. Відчини краще гараж». Степанович розчахнув двері гаража, і Шевель загнав туди кавового кольору шістку. Він викрав цю машину годину тому. «Вибач, Степановичу, поспішаю. Чесно поспішаю. Будь другом, поміняй номери, окей?» Степанович сухо кивнув і поляскав машину по капоту. «Гарна тачка». Тільки в поганих руках була. Не доглядав її хазяїн. Він зітхнув. «Може, ти і правильно зробив. Навіщо такому машина?» «От тільки тобі така навіщо?» Чув Гена. Шевель буркнув щось у відповідь. Він полював саме на таку машину півдня. Для справи потрібно. Згорить не шкода. Шевель зупинив машину біля посадки і запитав, скільки... 53 хвилини, – повідомив Стас, – від перехрестя 18. Це ваш час, твій і Петруні. Аварія на шосе – сигнал для вас. На перехресті вони будуть за 10-15 хвилин після аварії. Розтелепають, що до чого, ще хвилини 3-4. Якщо ви будете дуже уважними, через 35-40 хвилин після аварії потрібна машина повз вас не пройде непоміченою. Ти певен, що не помилився в часі? Певен. Час наш спільник. Успіх операції більш реальний, якщо ми розрахуємо наші дії по хвилинах. І будемо цього графіка триматися. Звісно, слід зробити поправку. Плюс-мінус п'ять хвилин. Помилки не буде. Раз ти так кажеш, то мусиш точно знати, коли вони завантажаться грошима і вирушать у дорогу. Точно до хвилини. Саме так і буде. Звичайно, абсолютна точність неможлива. Я вже казав про поправку. Плюс, мінус... Звідки ти будеш це знати? Поставлене рубе питання перервало Шевель. Нехай тебе не хвилює це, братан, сухо відповів Шевель. Стас хотів щось сказати, але раптово передумав, стенув плечима і вийшов з машини. Хлопці повинні чекати, дорогий гостей, тут? Так. Шевель і собі вийшов на свіже повітря. Он там... Метрах ста попереду дуже зручне місце. Ліворуч дерева і висока трава. Праворуч прямо джунглі кормового жита. Він говорив так, не би Стас, не бачив це на власні очі. Колись один мужик, знайомий, поїхав у село на весілля. А дім, де гулянка була, якраз на околиці стояв. Вийдеш і ці хащі перед тобою. Діло надвечір було, припекло мужику відлити. Забрів він у ці колоски, а коли застібався, Рівновагу по п'яному ділу втратив і впав. Полежав хвилин п'ять, підвівся і побрів назад. З'ясувалося потім, що він разом з рівновагою орієнтацію втратив. Ішов, ішов, нема виходу. Шевель запалив, Стас відсунувся від нього подалі. А вже геть стемніло, нічого не видно, кружляв він, кружляв, а потім кричати почав. Хто ж його почує, коли він на той час вже середину поля заперся? Там його і знайшли вранці. Спав. «Так що схованка непогана», – резюмував він. Повз них, знявши стовп куряви, проторохтіла вантажівка. Стас затулився рукою від пилюки, провів її задумливим поглядом. Він не слухав веселих історій Шевеля. Голова зараз була зайнята зовсім іншим.